Загримів другий постріл, і за кормою закипіла вода. Капітан Блад перегнувся через поручні і спокійно сказав білявому штурвальному, що стояв унизу якраз під ним. «Накажи спустити вітрила, Джеремі. Ми лягаємо у дрейф». Але Ворвестон, шарпнувшись вперед, ревнув. «Не смій, Джеремі, зачекай!» Він рвучко повернувся до капітана Блада, а той спокійно поклав йому руку на плече і сумно посміхнувся, стримуючи його порив. «Спокійно, старий вовче! Спокійно!» «Краще б ти заспокоїв себе, Пітере! Ти з божеволів! А може збираєшся спровадити нас всіх в пекло заради цієї холодної тендітної панночки?» Замовчи, люто крикнув Блад, та Волверстона не так легко було залякати Хіба ж не правда, йолопе, через цю прокляту спідницю ти став боягузом, ти тримтиєш за неї А хто вона? Хто? Племінниця полковника Бішопа, будь він тричі проклятий, присягаюся богом Тобі захотілося бунту на кораблі, і будь певен, я сам його щеню. Це все-таки краще, ніж здатися й гойдатися на шибаниці в Порт Роєлі. Їхні погляди зустрілись. В одному палав сильний гнів і виклик, в другому подив і біль. Хіба ж ідеться про здачу всіх? Здаюся, тільки я сам, проказав Блад. Якщо Бішоп сповістить в Англію, що мене схопили і повісили, він і прославиться, і водночас задовольнить свою особисту ненависть до мене. Це його цілком влаштовує. Я тільки пошлю йому листа і повідомлю, що готовий з'явитися до нього на корабель разом з міс Бішоп та лордом Джуліаном. І здатись, але при цій умові що арабеллі дадуть можливість безперешкодно йти своїм курсом. Наскільки я знаю полковника, він прийме таку угоду». «Такої угоди ніколи не буде», – відрубав Волверстон, не тяглячи себе від гніву. «Ти, Пітер, остаточно з'їхав з глузду, якщо так думаєш». «Але не більше за тебе, якщо ти збираєшся почати бій». З цими словами... Блад вказав на кораблі, що поволі, але невблаганно насідали на них. «Подивись, не встигнемо ми пройти і півмилі, як потрапимо під нищівний вогонь ворожих гармат». Волверстон круто вилаявся і враз замовк, помітивши краєм свого єдиного ока, як по трапу піднімається чепурненька фігурка в сірій шовкові сукні. Запалившись суперечкою, вони з Бладом не помітили, коли саме з каюти вийшла Рабела Бішоп. Не помітили вони і Огла, що кілька хвилин тому виринув з люка і зараз стояв осторонь, оточений кількома піратами-канонірами, щось їм гнівно доводячи. Та Блад не помічав ні Огла, ні його людей. Він обернувся, щоб глянути на міс Бішоп. Його дивувало, як це вона наважила зійти на квартир Дек Хоча ще вчора вперто уникала зустрічі з ним. Тим більше, що коли врахувати характер його суперечки з Волверстоном, саме зараз її присутність була зовсім недоречною. Приваблива і чарівна в своєму сірому вбранні стояла перед ним дівчина, щоки її трохи проживіли, а ясні карі очі світилися іскорками збудження. Вона була без кипелюшка, і вранішній бриз пустотливо бавився її золотисто-каштановими кучерями. Знявши капелюх, капітан Блад шанобливо вклонився. Дівчина відповіла на привітання стримано і церемонно. «Що тут відбувається, лорда Джуліан?» – звернулася вона до Уейда. І ніби у відповідь на її запитання гримнув третій постріл з кораблів, які вона здивовано розглядала. Наморшивши лоб, Арабелла пильно подивилася на чоловіків, що похмурі й мовчазні стояли тут. «Це кораблі Ямайської ескадри», – наважився відповісти його світлість. Може, лорд Джуліан і хотів дещо додати, але увагу Арабелли, як його власну, прикувало інше. По трапу біг Огл, а за ним поспішали його каноніри. Побачивши збуджений натовп, присутні збентежились. Та коли Огл був уже на верхньому щаблі, Блад заступив йому дорогу. Обличчя й вся постать капітана виявляли непохитну волю і суворість. «Що це таке?» – різко запитав капітан. «Твоє місце на гарматній палубі. Чому ти пішов звідти?» Така зустріч враз остудила запал Огла. В цьому виявились і звичка каноніра до покори, і той величезний авторитет капітана Блада серед його людей, в якому, власне, і крився весь секрет його влади над ними. Огл зупинився, але від свого наміру не відмовився.